drogos takimi ka kaluare kemi po randon se prolakimet e korrejve nga proplikatura për fatin tubi dëberen sa soltan nuk kurdatemi pas shtrputullës si ti edhe po i u jangua ofisë të eksgjutura dhe u shtruga nga policia e smriëtura ata avohet sa i zgjuar gjëna provokativa nga partia që përta destabilizoi situatën edhe në lidhje. Andaj për gambierë son sa të vekull në nocë të qytetit të Elveci, tashmë është një tragjedi e çjerrë. Ngjallë pozicion i rëshës, i prrocës dhe ëh uh, injer çelimi pasë ndaj asaj çfarë ka ndodhur të ragimet, tashma e nga mirë i sosellën të dhënë që të shtri aktivitet në ti edhe në rafë shumë shtaraka. Dhe pa në disa edhe provokime dhe përpjeke për, për fërkje të caktuar edhe të rakë, më cijë, më me, më një në fhtaraka, mirë për në këndu e dhjitë qëka në sërjëzishtë. Përveç a të që përveç e që përveç e që përveç e që përveç e që përveç e që përveç e që përveç e që përveç e që përveç e që përveç e që sërcëtohet për gabimin e tij skaisht të rëndë çësou për këtë arsye tetuar edhe këto çitohet me kurorësh të tjera. Ataj në gjordë tetë e ka qortuar se në gjordë pozicion që kanë bërë e që drejti ishin në këto në këto ditë para luftës së madhe të Bedrit është edhe ndryshimi i kiblës pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem në Mekë, në Mekë falënderim tonë, Betul Mekdis, Kudsit. Dhe kë i pëlqen të thosë ishën Mekë pejgamberi talihi sallallahu alaihi dhe sellem, nga së se fillimisht kur kthei ka Betul Mekdis, e vendoste çabën mes ti edhe Kudsit. Andaj kthei në dy kibla, apo edhe nga çabia kthei, po edhe nga Kudsit. Dhe me thonë nuk e hum të orientimin e qavës e para dhe e dyta i pëllqen të nukëthy nga kutë si përshfar arsyja që të dalohet nga moshrek të mekës, idutatë të mekës dhe ti gjësën të ehli kitabit. Dhe me më, më përdëshmuar se edhe unë jam një pejgamber dhe vazhën e pejgamber dhe edhe unë po këthem ka janë këthy pejgamberet. Nga se shumën i se pejgamber dhe kanë qenë të këthyre ka dhe kanë qenë të lidhën me Bejtul në këtesën. Mirë po, kërë shkëj për i kamerë i sësën Medina, kemi thënë sa atje shëqyria ishte e ndërtuën ndryshën. Do monë, besimtarë në shumis, fisët të hebrejnëve, dhe një grupë imbetur, do më thënë, në një pa përsaktim, dhe riso u detiruan, më u përsaktu, mirë po, u përsaktuan vetëm formalisht. U shfaqen si besimtarë përbetën në brendi jo besimtarë. Dhe këta ishin hipokritët, munafikat. Dhe tashmë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam nuk ishte me arsye që të gjastonte me uh, ehli kitabet nga njëra anë dhe dyta dëshmën e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam që të mbetej i kthyr Kah Mekejja. Gah Çaboya, ngasë nga këjo e lidhet me Ibrahimin alayhis salam dhe ka al-e xdimente most madhe thirrën e tij dhe ftesë ndaj arabëve dhe kthimin në Mekë. Mirpo Allahu xhallahu ala e vonoi liën për mukthyka Qabe-n atë. Edhe pse pejgamberi sa salallahu alaj delta dhe preste një kërkesë qesë sikur se Allah sikurse për menë lavkat në Kur'an ka denjara taqallub wajhuka fi s-sama fale olli yennaq qibla tan tarzaha ne po eshem se ti po kthejesh ka qilli po prat nje leje por tu kthy atje ka ti don ne kemi me te kthy ty ka ti po don dhe pas 16 muajve medine ose 17 muajve vjen leja per mu kthy madje urgjente qe te kthehesh pejgamberin sallallahu alaihi ve selam nga meka nga kutsi ne meka do thot nga veriju të kthejet në jug gati 180 shkall të kthejet në të kontrë nësaj që ishte duku fal më heret apo ndaj këthimi i kibles ndodër në vitën e 2 të higjirejtet on dikon 7.8 mujmas shpërngulles medina, respektivisht në muajnë Shaaban, afer një mujdet para se me ndodë lufta e bedrit ishte namazi i kindisë në bashum transmetime sikur zotësh më thonë be rrebnia azib dhe kët është në Buhariun e Sahihun e tij se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke fal namaz në 100 ditë dhe në namaz të 100 ditës është kthyer doon para saj më namaz ka ardhur urrni tash namaz në rrodhën e fal ka Mekea ka çaboja do u kthy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka çaboja mirpo sikur se kemi përmendur kujtohet kur është pengull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë rrugës kisë ndërtuar disa gjami, gjami në Kuba edhe gjami të tjera që një njërin nga tuk kështë e falë edhe gjumon edhe nuk kështin lidhje me zvetin, nga se Medina ishte në atë ko qytet shumë i vogël rrëthën gjami së pegamberin ishën vendbanimet ndërso pjesë të mbeto që sotë janë Medina në atë ko ishim dëmohon jashtë a Medina nuk ishim pjesë Medina dhe njërin për e atyri që u falë me pegamberin a.s.w. Shkaj që të lejmërën të tjere të se është këthy tash Kible, ka ndryshu Kible. Er, jan, është falë në pegamirin sësëllën nga Kible të të nishme, ka qabja në i kindi, ndërso ka rrit me i lejmru ata tek të njesëm i Namas Sabahot, ose thuhet Namas Tjacis. Kur ka shku, i ka gjithë duku falë dhe ka në qenë ruku. Andaj... Thuhet se si ka ndodhur në xhaminë e Kubas, xhamia e Jonë në Kuba, ose thuhet se si ka ndodhur në në në faltoren Al-Fis ibn Uharitha, që sot njihet si Mezul Qiblatein. Është Medinë, xhamia i thon xhamia e dy qibleve, Mezul Qiblatein. Kto thuhet kanë qenë duke u fal këy grupi muslimanëve me imam on nga ka se këtë larkë që xhamia e pejgamberit e von, andaj janë ndërmu fol ndarës, qase namazet e përditshme ka fol ndarës e xhuman kanë ndonë me fol të gjithë Xhamit pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Të gjitha këto faltore në periubit Medinës janë bbylën ditën xhuman, janë shkumur fal xhuman tek pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Po namazet sira s'kan pasmës që ka qenë larg me lëviz. Andaj pejgamberi ka autorizuar që falen në të falen faltoret e mohallave dhe të fisëve të tyre ato. Andaj falë, ka ditë ku fal dhe ky njeri ka hyu në xhami kur ka pa ka thonë betuim në Allahun dhe Allahun e kom dëshmitar se kam fal namazën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem këkëja. Dhe ata i kanë besuar ose si duket ja kanë një zonë se kanë qenë ofrim i tyre dhe i besueshëm. Sigurisht përshëndetje një zonë një i njohshëm. Dhe kanë qenë namaz dhe në moment janë kryer. No, në ndërkthimet tash demonstrimi i saj mund të jetë problematik, si e shoh, ata janë kryer komplet. Donë no, imam i Kalibis kompletn gavan i tij dhe xhamati i Kalibis bashkë me ta në ruku kanë qenë në këtë pozicion. Pa u ngrit në këmbë fora, janë kryer më herë ka qabeja, dhe për këtë arësujë, kjo gjemië, qohet simbas nisa historianve, mezzul kibletejnë, nga se gjemië e dy kiblete, pse, nga se e ka në falë në namaz me dy kiblete, dyre qatë të pare e ka në falë ka, mezzul aksaja, dhe sa dy të mbetërët ka, mezzul haram, jatën, nga qabeja, jatën. nga e për këtë e ka marë amën mezzul kibletejnë, edhe sa gjithë haqilirë që shkojnë në Medine, pa tjetër e vizitojnë kërë gjemi, jo që ka në nërëvirë sa këtu me, po ka, mon, një e, rëndësi historike, nga se këtu ka ndonë një një një një njërë interesantës si namazja në këti muslimantë për një kiblin e kiblin tjetër atër. Dhe posa, u përhap lëjmë se është ndru kiblinja, të nërru dhezër, dhe dhe tashma filuan fjalët, dhe filuan tashma edhe provokimet e radhës, të zërët, i spjeg Normalisht ne ai me duhet të trajtuar biografinë e pejgamberit alayhisallatu wasallam. Ndaj nuk kemë mundësi të komentojë ato ndryshimin e kiblës, sepse ajo ka të bëjë me tefsir, me komentuar edhe pse ka shumë atë çka mund të thon, mirë po, nga kënd ngjarën për mjoftuam më kaq si ngjarje historike, si ka ndodhur dhe çfarë ne përfitojmë nga ndryshimi i kiblës. Tëndroz në Mekë. ë Kurajse në Mekës nuk përdornin ë uh, nuk përdorin shpesh herë mjete ë uh, që kanë të bëjnë me me shpifje, me intriga, me dilema ngasë, mjaftoshin me dhunë. Edhe, edhe pse kushto përdorin, i thënë pejgamberës on për shemb u bajshtore, i çmendur, por nuk ishin, nuk ishin këtu në shtapërtit tyne. Ata përdorin dhunën drejtpërdrejt. E gjinin dikën doku fal do mëon e rrëhin, e rrëhin me njëherë, e lidhënin, do mëon pëngonin fizikisht, por në medin e kësht e pa mund shme të më dohë, ka se pejgamer tashkë ishte i fort dhe ishte tashmë ajqë vendas të apëtë. Tashmë lufta kondër islamit dhe pejgamerit e morë një formë tjetër. Në qëfar formë? Formën e mbjelesit dilemëve, dyshimeve që thamend zemërët e doptat njerëzve, filastartë e kështë mëradë. Rëndaj, këllohan që tëtojnë, si kësë Allah tëtojnë, se e këllohë sëfëhahëm minë në nësi, ma wallahum anë kibletihimu allëti i kanë u alëjha. Dëtojnë me ndilëhetit, a thua valë, qëfar i bërën me e ndryshu kiblen në atë qeshën? Nga se, Hebrajnë Medina, dhe mënë para se me ndryshu kibla, a thënin, shë ka po këthetë ka kibla jonë, ndërsa po e këndërshëtanë f Kura ishte me i kësë, dhe mënë, ta shë kështë në mundësi fizikisht me ndikut e këpëgamberi, së asë në mundësi më bodhë dhunë mu, për shfarë bënin, edhe këta mënin pjesë në këtu intriga, duke thënë, po për të ndonë se ashtë në rrugun Ibrahimit, e Ibrahimit, a.s. dhe se jakëthen shpinën kivërës e Ibrahimit e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nuk e ke sigurisht në mëke. Në mëke sport të muzikës më thon nga sa i kthehet edhe nga çopa i kthehet edhe nga Kucsi. Po tash në Medinë, në Xhamin e Pejgamberit, në 17 muaj janë fal ka bëetur më krijsën. Andaj fill bën këto intrigat, kur u kthy ka çopa, tash më funduan llojit e tjera. Duke thënë se çfarë bëni me ndihmën tash kimën. Domthon oh saje ja që ka qenë më herët ka qenë gabim dhe shkka është falë gabim, ku ka pa Zotin që pa i shpadmë i ka du që gabim i... Apo? Ase kjo që po kthete ka për interes, e aje që ka qenë mërë, ka qenë mirë nga se ati në kësit përë pegambert e tjerë, ka kutësjefër. Në nënë intrika të datë, e, synonin që me e, fut dëshime dhe, dhe hamendje në zemrët e njerëtë që nuk e këshin let me kuptua. Për. Dhe, dërogimi ikthimit ka më zlaxsa të rrezik portu kthyt tash me vendim të ri ka çabja sikur të thotim me Abasiya radhiyallahu taala u kozërot dërogimi por në islam do në asnjëherë të por që po ndryshojnë vendimet ma vënë pastaj mësues sahabet se kuptuan se ka mundsi dhe Allah tha manas min ayatin aw nansiha nuk duhet na me domthon dërogunit jashtuk harrojmë na sekë na thoni er këtu tek këtu mendon Nuk nduhet me bukët e që nuk vi me diçka më të mirë se ajo që ka qenë më herë vendi më i lehtë për ju më i përshtatshëm apo Në dergim i filloi më më kuptu më vonë po në fillim ishte vështirë qysh na këthon na fol tash dhe tash filluan dilemat e reja në Medinë një nga ato dilemat ishte edhe nga se hebrej të thonin muslimanëve e çfarë do të bëhet me namazin e të vdekurve të juaj apo domvon ju folka gjibla 3 kam vdek tash vjen ka çopja e namaz dyna do të shkon poshtë e filluan diskutime edhe kët Allahu xhallehu ala e rregulloi me disa jeta ato. Të ndrolojë kjo është ngjarje dyshimet e kibles ato. Çfarë ne për vitim ka kë ngjarje tash nga aspekti historik nga se trajtimi i ajetave është shumë më i gjerë dhe ka më shumë koment por unë punësoj aspekti i sirris biografisë pejgamberit alayhi salatu wasallam Thonë, në ndryshimin e Kiblës ka shumë mësime, ka shumë porosime. Njën nga ato është, në ndërlëzër, sa Allahu Gjallahu Ala edhe në ndryshimin e Kiblës e vërtetaj saktësin dhe vërtetsin e dërgjimit e pejgamberit aleyhis salatu wa sallam. Në më thonë, po të ishtë e qeshtja ndëllinë me Muhammedin aleyhis salatu wa sallam. O të shekthi ka qaqbia ditë para Medinës. Apo. Do të shekthi ka qaqbia ditë para në Medinë. Mirë, por nuk është ndonjëti. Ai e pres tek adventim. Mirë, por nuk e pat liruar më u kthy nga vetja e tij, nga saj nuk bën azh nga vetja e tij. Prandaj Allahu është ai që i tha, ktheu ka ka kutsi kur ishte në Mekë dhe Allahu është ai që i tha, ktheu ka qaqbia kur shkoi në Medinë. Pra kjo është prej Allahut skontu ndora skush apo musliman lvizin dhe kthehen konform asaj që Allahu i mëson ata. E jo konform te keve apo çeve apo interesat e kujt do qoftë ai. Madje kur bëhet fjalë për dëshirin e pejgamberit aleyhis salam, as nikët baz nuk dëshojnë vendimet e tij ata. Jan strikte të ndryma me shpatën Allahut në, në gjellën e luftës. Kjo është e para. E dyta, të ndroozët çat uh, në shaj çdo çdo ndryshimi i kiblës edhe forum e re forum e re të uh, luftimit edhe të kundërtimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mirë po nënën tjetër na në mëson edhe nën reagimet sikur si i mësoi Allahu xhallahu muslimanë si mëragun me Mekë ai mësoi ton përmbajuni mos reagoni s'ka konflikë fizikë, si këse kemi shërru gjatë shumë legjeratëve, ta është me dine forma ere e luftës, mirë po edhe instrukcionët ere e aparagimë. Allahu Gjallahuala nuk i lemë besimtarët pa udhëzimet e dura në gjithë situatë që ndryshanë. Kja është mërkulli. Andaj, gjithë aja betej për të fut dilema, dushime, gjithë aja përpjekje për uh, të shkaktu mjegulli dhe amulli e këse më radhë, C'far tha Allahu Jellalhu, si reagoi Allahu Jellalhu ora? Si m'sipisëm me Allahu? Kurata thon pse pendoqipen, Allahu tha kul lillahi lmeshriq wal maghrib. Thotë Allahu të jetë e lindja dhe perëndimi. Mënasysh po nevesëm ne Allahun po adhurojm. Apo, a kthejmë lindje, a kthejmë perëndim? S'ka problem kjo punë. Gjithëta Allahu Jellalhu wala. Apo, ne nuk kemi ata që adhurojm sikurse ju idhujt, do të më kthej vetë kahaj, kahshtaj iktim në sak në sak thësh, për më sa në sa ta ul idhin kështu apo dhe kthehen kët on kështu, ja kthehen spinën idot natyrë. As menjëherë për ta. Me sa ta Allahut janë edhe lindje edhe perëndime. Ai që na tha mu kthy ka lindje, apo tash pa thot mu kthy ka yugu, ai që tha mu kthy ka veriu, tash pa thot mu kthy ka yug, të gjitha të Allahut janë lavona. Dhe me kaq muri fund debati me ta. Sëpërqet asaj që qëfar do të bëjt me namazin atyune Allahu tha se Allahu nuk u ahumb atyune besimin atyune këtu namazin e qua e ti besim ndaj tjetar të e marin këtë argument se veprat janë pjesë besimit nga se Allahu gjallën e vola këtu e qua e qua në namazin e qua besim iman për ndaj Allahu tha nuk u ahumb Allah atyune në besimë në tjyre, do në namazë në tjyre, nuk kumbë. Ata kanë më shpërblujë përra që janë falë të këthyrë ka kibla kërkuar andaj, e kërkuar maherët. Andaj, Shqipani më njërë e reagimet. Dëmonë, reagim i shkurt, i qartë, i arsyshëm dhe vazhdim me punët e tua. Përndaj, nuk ka ajet në Koran pas të jetëve që fletë për kiblin për nësurën bërë karapërë. Kjo është interesante. Ç'është marr fare me Allahu me ta. Apo, kjo është serioziun. Ne e kemi sa përmes së ru për shkak këtë, këtë kuptime që mund të ndodhin. Dhe kjo është e mjaftueshme apo. Mirë, po më u mor me ta, ata e kanë ditë se kjo këtym është i paralajmëruar. Për shkakun e librave të mëhershëm të pejgamberëve, në të vradhën e Injil kur është përshku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është përshkuat ashi pejgamberi dy kibleve. Përndajte e kanë ditë këtë ndryshimë, e kanë param, kan, ka paramendumë, më gjithatë, e kanë mohu dhe kanë fillu që me, me, me, me, me, me, me, me e thurë, dhe me loj loj shpifi dhe intriga, për me fut dilema në mesin e njerëzve në atëko. Andaj, Allah gjëlloha në mësën edhe si me ragu dhe si me përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përrua përru ë dashrin emocionon me zvet apo. U na thonë që peqam zon kurorë fillon çfarë bëre? Ndërtoi xhamin edhe vllazëroj. Ase si funksiononte kë vllaznia apo? Vazhdimisht funksiononte. Çdo sprof funksiononte. Donohon fillim ndajten pasurinë së bashku, deri te së bashku. Shumëse në së bashku ndajten. Tashm ata kanë vdek. Lecë i dënë e dënë njerëzit me kryshin gjall, por nuk e harron kur është dekut. Dhe të ashtë nime namazit t'une umërzitën nga kjo dilemë. Dhe Allah i qëtësaj, nuk ahumë bëllon namazin e më. Shëkës për ndëllime sahabëve edhe, edhe atyre që kanalë, oso sot që i minen kohën tonë. Sahabët brengosë është për lëshim në dikujtë. Brengosë është që e dikush s'mhala se ka qëllu. Të ashtë ka botë kjoj, pas ka ka bu. Etajskë su krimi etajskë çabot me ta. Domo, shikao brenguosë shenj çka do të bëjë me ta. Sot njëri për shembull bon, nuk ka brenguosje. Gëzohet kur dikush ja u shkilibë sa votë. Gëzohet kur dikush ja u huçi veprimë pse a? Eh, kë kjo sopajtu me mua ta kuptojm tash, ka kundërshtu i ka bëm mirë që kanë duhet kjo. Kjo ka dallimin atë. Ata brenguosë shenj për një teatrin çka funumë me namaz dynë. Çatudum me këtë ekzemplar. Natyë, kërdhëshë era hala sa. Ka brenguosje kë, breng Bashkë, këtë dertë i përbashkët është pa të shimë pjese e kësoj të shurrija. Dhe në këthimin të nërëvezër, ka kibla patë urëcit shumë ta. O në këto që si ka në njëso mësime që i marëm, po edhe mësimi kryesuar që zbon me arru është a që përmeni Allah vëndë Kurën. E është edukimi i sahabëve në nështërim, që ka vazhdanë për edukimit. Andaj mësë me nëndikur se një vjetë këm gundë ligjera një një herëm disprokëm kalu që është duhu të të në tashënë proces edukimit vërëzhenë edukimi, edukimi, satje gjallë gjithë këllën e edukua a nuk u edukuan mjaft sahabët për në nështrim 13 meka a nuk e dëshmuan ensarat ga dëshmërin për të ndëgju pe i gambele nësë o sële me gjitha sakrifis a nuk e dëshmuan pra pa loja levala tha se këthimi ka kibla pse ka ndodhë i në alleme meniyetëbi erresul men meninqalbu alayhi çeni vazhdimisht të dallojmë atyre që e pasojnë pejgamberin edhe ata sot nuk e ndjekin rrugën e tij. Prandaj munafikat më thonë ai çka këtosh kjo, thua he sa të la sa çfarë ndroni, ja kështu ja ashtu apo ata se kan për punë vërtetës, po e kanë për punë kontestimin e vazhdueshëm për më irritzu domthon autoritetet që mos ket ndikim milat tek njerëzit e pastaj që ata në ngjesin e autorita keq përduhë. Për shemmull, është thënë një mendim, është thënë që ka qinë kuha, ka qinë sitoatër e thona, është thënë qështu, ka ndyshur e thona, të thuat të ashtë që qëtër, e ta shakë kjo. Apo? Në njerëzit të thënë me fut dyshime që më nda njerëzitëtë të muslimanë në gjemati nga, nga pasimi i njerëzve diës nga xhollarët apo të gjithë mund në dishime të caktuara, njerëz të caktuar mundojnë me fut dilema të caktuara që të kontestojnë autoritetin e tyre. Ande Allah tha, "Kështe sprova rodës. Ju sprov kuptim të uh, rënimit, po të kalitjes. Qallahi më u forcua atë për se keni më kaluar në sprova të tjera kur ju keni më pas nevojë për këtë edukatë." Prandaj të ministri edukimi jon si besimtar në urtimin e Allahut me pejgamberin e Sahum, edukimi jon për mëudhshmë zveti është proces i vazhdueshëm, nuk ka asnjë mundësi ku më kryme e komgunë këtë komunë. Gjithmonë kinevojë për mësimtëri ose për përkujtim ose për rikujtim ose për përforcsim, prandaj çfarë këtu janë që kemi nevojë për, për toha. Dhe siko gjat ë, te dhimi äh, te drejtimi te të ekipës, Allahu xhallahu la wala mbrana një faqe gjyqësim, këto atje te Kur'an apo tek fillimi i gjuzit dytë Allahu xhallallahu ora tri herë fat muslimanëve edhe peganëve ktheu ka kibla edhe ata që natyrë thënë ka kibla tri herë po sa arsye se kanë një përsëritje mirë nga thanija dhe alla mu kthej pra po i them pra po i them subhanallahu brana një ngjarje një, një zhvillim tri herë ko përsëritje ktheu ka kibla ktheu ka kibla ktheu ka kibla madje ka edhe gjithashtu domon për forcim ktheu edhe besimtarë A ka qenë mjaftues me kur Allah thot te e rasulullah kthau ka kibla që dha më ku do më këthew, a ësht, a ësht, a ësht, e do mund kthao është kjo është kështu e pse tha Allahu xhalla wala fa wali wajhaka shatra al-mazhil haram ti kthau ka mazhharame apo edha ata që kanë besu le të kthjehen bashkë zakoni të përfosim çfarë që e re në jum do von a është për iman qanun e përfosuam andaj nëse do djibli ka disherë ose vazhdojmë me mësime, me legjirata, mësë e kom dëgju, e di, kam shkom mjak, nga se nuk bët fjarë për informim betëm, informim një heret ka të zëj, i po legjiratat kanë karakter edukativ, kanë karakter të përfërcimit, të rekujtimit, në shumë qëllimit tjera realizohen për mes legjiratës, një vetëm aspekti informativatë. Dhe këtu, pa dëshim, ishin edhe urcit shumëta që, në mëon, u realizohan me në nërshim nga kibla, po i Uh, përësive të ndërënës ishte uh, këthimi i autoritetit të qabës në vëmendje prapë pa nga sen, se në se përgambë në ndërënë nuk në ka kutësi, do të harroj me kja nëse Allah Gjellera nuk e ka bëmë me me kënë nuk harru, për ka bëmë me kënë në vetat dhe gjithashtu uh, përgambëri s.a.s. me këthim ka kibla tashmë edhe po e vullos rrugën e ti të ndjekur nga, më herën nga Ibrahimi a.s. që të dëshmën se aj është kujdesar i legjitim i Qabës dhe aj është trashtëgjimtar i legjitim i Ibrahimi të alësën. Nga se kureshë të me kësë e fitun autoritën bë këtu di baza, po. Naemi pasus të Ibrahimi të alësën, naemi ka po dhe na i ne kujdesar e Qabës. Po të vazhdanë të pekër më kukë a kodë së të lidhës ki me Ibrahim, në asë ki lidhë me qabën, dhe kjo do të të nikonë të në nështëa përhapën e në ves të karapët e tjere. Andaj pegamasën me këthim ka qabja ursej se që me e rikëthy autoritetin në real nëmi qabën që i takon të kujtë Mohamedit s.s.dhe me e legjtimin rrugës e kjo rrugë e Ibrahimit e Alessantë. Në gjithë ashtu të edhe në ishte para pregatitja për luftë në bedritë. Gasa, na najmi tim kaçambia, najmi paqut Ibrahimin a.s., po këta na kanë dhënë piktuit ata. Dhe prap na pombrohemi këta pa Suljman. Dhe gjitha këto ndryshime ndikuan negativisht për Korreqisht. Donë autoriteti i tyre filloi me u kundërshtuar me Usbe, që shpyar ata Korreqisht të çabosat ata të butut ata po bën iksit. Donë si ka, në fillojë që me ndikou pozitivisht në favor të pejgamberit a.s., po në dëm të Korreqisht. Gjithashtu tandron nga nga ursit është edhe, domethën unifikimin uni musliman apo. Donë Nga gjithë të antë më këthuj në një ndërtim, apo në ndërtim të, të qabës. Dhe gjithasht të ndërrundër, qabëja është shtëpije e vetme e zotit në tokë, e ndërtuar me urdhën zotit dhe me le të zotit të ponë. Që kej bremës me erpilë argut, me ndërtu qabën ku? Që të kuj thalohë, që të kejme ndërri qabën? Që të ishë në temet e qabën të lërrundë. Të gjitha gjamiat e t Vendim në njerëz, nommesh me lehen e Allahut. Mir po, me kënd çjo xhami që këtu. Ai ka shpallë dikujt? Jo, njerëz ka këtu tokë, ka on, tuk, tuk, on tuk, për sheq këtu. Po po po për vakf, drën xhamin. Pa ndajë është e logjikshme që një xhami që Zoti xhallahu ala e ka vendosur kumëqen të jetë vend kthim i xhamive të tjera që ka vendosur njerëz kumëqen. A dhe kjo është lidhje logjike, apo këa oni këmoon këtu e këç kanë drejsh njëu më këtu ka, kum thonë? Unafër, që të dëshmohat njëshmëria e Allah xhënna wala dhe lidhje me Zotin tevareke tevareke وتعالى. Dhe kthimi ka çabë thash pa ndikim të madh pozitiv do më von në përhapjen e mesazhit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në gjithashtu u çsua për pejgamberi sa më ngasa bashkimin e lakon të kthimin ka ka Mekeapun. Të shumë tëm të më që dalin nga kthimi ka kibla me i një proces një ngjarje të madhore që ka ndodhë në jetë në pejgamberit Alehi Sardosom, veç anërështë të nërënërëzërën në fillim të jetës në Medinë. Ata është ka ndodhë, duonë, 16-17 mojë, masë skrimit në uh, mas shpërgullisë në Medinë. Ata është nga nëgjore interesante që edhe ka ndidhe me biografi në pejgamberit në jetë në dinë përrisi, por edhe me zhvëllimit e më të të tjeshme që do të klasin për tosit si para pregatitje për luftin e madat të, të eh qlima qibla është tetëdhjetë edhe dëshmi e kthimit të zemrës ka Allahu xhallahu ala. Një zemër e kthyer ka Allahu, një trup i kthyer ka eh qibla dhe një rrugë ndjekur nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Do të gjitha janë një një një, apo të gjitha, andaj muslimanat i kanë të gjitha mekanizmat e duhur për me qenë bashkë apo. I kanë të gjitha rrugë që i shtyn ka unitete nëse i kuptojnë mirë të mësimin dhe i përpunojnë si duhet. Allah në i zamrat, na që ashtë Allah e bashkon me Zemrën, na çon sh Allahun e Kënaqshmëta. Allah na mësues Zemrën tonë të nxjerr gjithmonë ka Zotë i Gjallëvola, ngase ajo është kibla e Zemrës, në në sa fytyra tona dhe trupi tonë të nxjerr gjithmonë ka ka çobaja dhe të jetë ajo burim i mësimit tonë dhe jetës tonë dhe i ozimit tonë në për jetë. Zotë jo shpoble për vënd me kaq po edhe von sallallahu muhammedun sallallahu alaihi wasallam.